Da li je sin u grijeh ako svoju majku odvoji u poseban dio kuće? Bismillah, assalam, assalam, assalam, assalam, assalam, Da li je sinu u grijeh ako odvoji roditela u posebni dio kuće? Ukoliko roditel želi da se odvoji u posebni dio kuće zbog nekih njegovih potreba, to je sasvim u redu. Tu nema grijeha, inšala, ali mi moramo biti svjesni da moramo uvijek biti u i tato našim roditeljima. Allah dželle šanuhu kada pogovorio o pokornosti roditeljima, kaže u Kur'anu adimu šan, adi, astaj dubila wala takun lehuma uf. I nemo im nikada kazati ni uf. Dakle kažemo fesil da je Allah dželle šanuhu ve neki termin blažeg značenja tovo kuf, on mi to izgovorio. Dakle našim roditeljima nikada ne smijemo kazati ni uf. To su naši roditelji. Ashabi riđvanu Allahi aleihima ecmaîn molili su Allaha azza ve džal da podari dug život njehovim roditeljima, da bi hizmet činili svojim roditeljima da bi na takav način zaslužili dženet. Dakle, oni su molili Allaha Azza wa Džel da poživi njihove roditelje što duže da im služe, da im hizmet čine da na takav način zasluže dženet. Jedan od sahaba radijallahu Anhu Varda nosio je svoju majku Tavafu oko Kabe. Kada je završio tabaf sedam krugova, došao je poslaniku, san Allahu alaihi vasallam i upitao ga, o Allaho poslaniče, nosio sam svoju majku na svojim plečima oko Kabe. Dakle, učinula je tabaf na mojim plečima. Dali sam ju se odužio za nešto, čim bi me zadužila, o Allaho poslaniče, kažem san Allahu alaihi vasallam, nisi se odužio ni za jednu onu porodičnu bol. Dakle, koliko god da hajra činimo svojim roditeljima, našim roditeljima nikada se ne možemo odužiti. Jedan od najvećih u islamu jeste nepokorno starojitelima kaže postanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji je sahi la unabikum bi akbar al kebari ثلاثه hostil da vas obavijestimo tri najveća grijeha ashaberi dvano lahih alejhim ecmajn odgovoriše la ya allah svakako v allahov poslanice poslanik sallallahu alejhi ve reče El shrako bilda wa ukul walidain wa jalsa wa kan muttakima qala la wa qulu zur ma mazal ha hatta qulna laytahu sakat Na prvom mjestu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio eh širk, odnosno prepisivanje Allahu sudruga, na drugom mjestu odma poslije širka nepokorno s roditeljima. A na trećem mjestu, mjestu lažno, lažno svjedočenje i lažno svedočenje ja toliko usnimirio da je on prije toga bio sjedio je, a bio je pardon, bio je bočno naslonjen, a onda je po, promijenio položaj i sjeo je i počeo je ponavljati ela ve kaulu zur ela ve kaulu kaul Toliko je to ponavljao da su ashabi E, sao bol sa njim koji on tada doživio i molili su boga da prestane da ne poslanih sallallahu alejhi ve ne preživljava tu bol. Dakle nikada nikada i nikada u nijednoj situaciji naše roditelje ne smijemo odvojiti od nas bez njihove volje. Ako je to njihova volja, ako oni to žele, ako žele da budu možda je to njihov rahatuk, onda je u redu. Ali nažalost ubiti nismo jako nepokorni i neposlušni prema našim roditeljima. Ubiti govorimo o jednoj E, apsolutnoj većini e, kod nas ovdje vjernika u ovom, našem, u ovom našem Sandžaku. Primjer radi, imamo starački dom u Tutinu. Prepunje naših roditelja. Prepunje naših roditelja. Šta su ti roditelji roditelj, rodili? Jesu rodili oni onaj evlad koji treba se moli poslije njihove smrti za njih? Ili su rodili njihove ubijice? Ili su rodili one koji će poslije njih ni protirati iz njihovih kuća? Doista je to bolno i doista je bolno posebno ovdje sad želim postati poruku našim sestrama, koje kada se uda, mnogo je bitno da li će imati sve krvu, kao da ona nikada nije imala majku, mnogo je bitno, ali dojnaluk je, Dunjaluk, to je sve od jedna, jedna je nešto što, što je najdonje, najprljavije, najniže, i to će sve tako brzo proći, naš cilj jeste ako Bog da, inša Allah, ta na dženet, ni pošto ovaj svijet, ni pošto... E, užici ovoga svijeta jer ovaj svijet je doista za pravog vjernika samo sredstvo. Mi trebamo priušti sebi ono što nam je Allah dozvolio jer kaže poslanik salallahu alaihi vaselem do kuće je dokusio je slaz Dunjaluka, odnosno džene Dunjaluka onaj koji je sebi priuštio na ovome svijetu dobru Hanumu kada se radi o vjerniku muškarcu prostanu kuću, dobru jahalicu odnosno danas dobro auto dakle prostana kuća, dobra jahalica i uješenoj, u drugoj verzi hadisa i nafaka u svom mjestu ili e, radno, mjesto, u, radno mjesto u svom mjestu od koga može pristojno živjeti. Dakle, nepokornost prema roditeljima je jedan od najvećih grijeha u islamu i niko nema pravo da bez, bez volje svoga roditelja istira svog roditelja iz stana ili kuće.